Він вже дрімав у ліжку, раптом ліжко хитнулося, крізь сон подумав, що хтось жартує, казиться, розсердився, розплющив очі і побачив, що всі дивляться на люстру. Вони в складчину купили люстру, дуже дешеву, з кляними бурульками, що звисали з мідного кружка. Бурульки раптом задзвеніли, і задзвеніла шибка в вікні. Кинути кимось слово в землетрус вишпорнуло його з ліжка. Далі він нічого не пам'ятав, біг по сходах і опинився на пустиріщі далеко від гуртожитку. Довго стояв там, не одважуючись вернутися, гараж, в руках тримав штани. Сам не пам'ятав, як вхопив їх, інакше б в гуртожитку засміяли. Не всі хлопці вибігли на вулицю, і ніхто не втікав так далеко, стояли на невеликій відстані. І пригадував інші випадки. Муштра розумом не допомагала. Чому він такий? Звідки це? З дитинства, з маленьких вигод життя, пестощі, все-таки вчительський син. Батьки жаліли його, не будили на світанку гнати на пастівник корову, як інших хлопців, і город мати полула сама, хіба що згадає якусь дрібну роботу, та й то він не завжди виконував. Він гасав у хлопчачій зграї. І налітали в полі на кологосний горох І на полуниці за посадкою Але йшов туди останнім І жодного разу не одважився Залізти на в'яза над кручею І стрибнути в пінявий вир Біля млина Чи спуститися на лижах З крутої дятлової гори Отже, отою домовичок у ньому Страх, випликаний ним самим А не поселений кимось І так і ні І не один він такий Принаймні знає міру власної душі, відваги і страху в ній, вже знаходив виправдання. А дехто не знає і ступає на кладки, по яких не кожному пройти. Пам'ятав розповіді старших про 70-ті роки, як забирали шістдесятників в інституті. Провідником, вождем у них був Яремчук. Високий, красивий хлопець, авангардист. Його малюнки цінувалися, їх купували закордонні туристи, про нього писали в журналах, він сам дописував газети і журнали. Судження його були категоричні, різкі, він не йшов ні на які компроміси і кликав інших не поступатися. Поступися раз, поступися і вдруге. А тоді його заарештували, потримали трохи в буцегарні. Що там було, ніхто не знає, але вже там він намалював портрет бровастого вождя і далі пішло. Освоїв тему робітничого класу – шахтарі, леварники, комсомольці на цілені, на бамі, на новобудовах. А в опублікованому в газеті КАІТІ відхрестився від колишніх друзів десятьма хрестами. Ще й на декого вказав. Олег ні на кого не доносив – не відхрещувався. «Не суди то...» Але подумав, може, ота от його усередненість була й усередненістю в мистецтві. Нинішній митець, аби вибитися, засвітитися, стоптує собі до ніг усе, розчавлює найсвятіше в ім'я високої висоти. Гоген, Ван Гог, Сальвадор Далі. Один покинув дружину і дітей. Другий – батьків, третій написав на портреті матері Як приємно плютунти на портрет матері Нинішні молоді таланти зі сцени слова не вимовлять без матюка Так нині погода перемінилася Якось той таки Яремчук показував Олегові слайди власних робіт на релігійні теми Чинці в лаврі, чинці серед козаків на цвинтарі Петро Могила, Лазар Баранович Чи то спокутує гріх, чи просто для заробітку Думаючи так, Олег возвеличувався над ним, принаймні мистецьким покликанням не торгував. Він теж писав про роботи художників та скульпторів на релігійну, козацьку тематику, але стрімано. Намагався, перш за все, поцінувати в мистецького боку. Та й робив це рідко. Віддався адміністративній роботі. Там він чесний, незалежний. Ну, залежний по службі, але це зовсім інше. Ось зелені розсохлі ворота. Біля них два надгробки. Круглоголові стовпці з дивовижною неслов'янською в'яззю. Праворуч по схилу і вгору сад. Розсохаті яблуні, груші, сливи. За ними хащі бузини, жостеру, крушини.